Полтавський полковник почервонів. Наразі він вихопив пернач, встав і щосили вдарив ним по столі. Для мене за балову завжди була дорожча козацька слава і шабля. Знову всі заговорили нараз, хто заспокоюючи, хто підтримуючи пушкаря. Тут підвівся Виговський. Сміло подивився Пушкареві в очі. Пане полковнику, ти відомий чоловік у козацькому колі, збирай чорну раду, і тоді подивимося, за ким козаки підуть. За тобою чи за сином Хмельницького? Ці слова ніби прибили Пушкаря. Він сів на лаву, насупився, більше нічого не говорив, лише, ну що ж, то й зберу. Ви ще побачите. Виговський мовив. Бачу, нам сьогодні ні до чого не вдасться домовитися і правильно, бо це питання дуже важливе, і нехай його вирішують самі козаки. Тож оповістіть свої полки, що рада буде 24 серпня в Чигирині. Беріть по кілька чоловік із кожної сотні. Щоб люди були мудрі й тямущі, виберемо собі гетьмана на той час. І чи це буде Богун, чи Пушкар, чи Веговський, скаже Рада. Тоді ми поклянемося новому гетьману у вірності, і не дай Бог хтось порушить присягу. А тепер прошу до зали. Гетьманська родина в банкетній залі накрила стіл для вас – «Поважних гостей цього дому! Всіх запрошую!» Старшини ще мать посиділи, а тоді повставали і посунули зі світлиці. Були задумані. Тут же звідти заграла музика. Павло Тетерян гавнувся до полковника Ніжинського-Гуляницького. Бачи Говський, уже все тут прибрав до рук. Не розходимося, з ним треба буде побалакати. Полковник Пушкарі з банкету пішов скоро. Він, наче, не міг всидіти на місці. Усе йому тут лядським духом смерділо. Був знервований. Подякувавши господині пані Ганні та поцілувавши її руку, він пішов інші залишилися. За доброю чаркою та смачними стравами розмова пішла не так гостро, старшини були вже не такі збентежені, більшість із них розуміла, що саме Виговський за останній час правив козацькою країною, бо Богдан був уже хворий, а Юрко ще занадто молодий. Та й у домі Хмельницького пан Іван був своїм чоловіком. Це було видно навіть зі ставлення до нього вдови та дітей покійного. Більшість полковників лишилися задоволені таким ходом, адже, на відміну від Юрка, кожен знав, чого можна чекати від Беговського. Він буде далі робити так, як робив старий Хмельницький. Та зійшлися старшини, які не так просто хотіли піддатися новому гетьману. Їх було мало, проте з ними пан Писар сваритися не хотів. Адже і так уже був один незадоволений пушкар. А ще невідомо, як себе покажуть запорожці. Їх зараз також сила зібралася у плавнях. Треба буде зі всіма домовлятися, всім щось пообіцяти. За банкетом Виговський частував щедро. Він все поглядав на тетерю. Лісницького і Гуляницького, що сиділи на дрому кінці і все пили за нього. За бенкетом багато говорили про різні господарські справи, трохи згадували минуле. Особливо часто у свій келих Виговський підіймав запокійного гетьмана та його родину. Розходилися аж під вечір. На прощання полковники тисли Виговському руку, обіцяючи, що він... Можу розраховувати на їх підтримку. Попросити Тетерю з товаришами, щоб залишився, сказав Виговський братові Данилу. Коли всі інші вийшли, брати Виговські, Немирич, Тетеря, Гуляницький та Лісницький повернулися до гетьманської світлиці. Знову розсілися за столом, але вже тісніше, говорили тихіше. Бачу, пане писарю, ти вже про булаву для себе потурбувався, це й правильно, Споміж нас тебе козаки знають найбільше, а дати булаву такому, як Пушкар, то краще відразу шнурок і нагіляком. Або з торбою світ за очі. Ми готові тебе підтримати, і твоїм ім'я разом зі своїми козаками на раді кричати будемо. Виговський поглянув на тетерю, який говорив це, відповів. Звісно річ, ви це робити просто так не будете, чого хочете. Тетеря сміло мовив, ми хочемо привілеїв, мусимо твердо стати на ноги, тоді й ти будеш мати опору, наші плечі, голови й шаблі. Поділившись своєю владою зі старшиною, ти без нашої згоди не зможеш завести Україну, куди сам захочеш, а лише куди Рада Старшинська скаже. Час тяжкий пішов, сам знаєш. Мусимо гуртом триматися, – Виговський посміхнувся. Чи ж старий хмель ніколи з нами старшиною не радився? А гуртом і так мусимо триматися, інакше нас проковтне, як не Москва, то Польща. Тетеря посміхнувся. Говориш, заплутано, пане Песарю. Ми маємо знати, що буде нам за те, щоб поступаємося тобі своїм гетьманством. Адже багато хто крикне за богуна, хтось за лісницького, хтось за Тетерю, а Полтавський полк найбільший, гляди, щоб і справді пушкаря не вибрали. Виговський Тетерю знав добре. Щось не міг пригадати, щоб він колись показав себе в бою. За те Хмельницький часто Використовував його для різних дипломатичних місій, знаючи його хитрість. «Ти, Павле, мене не лякай! Нехай собі вибирають, кого захочуть, це їх воля. Пушкаря той нехай, тільки от і вам він сало за шкуру зальє. Пушкар же на вас давно зуби гострить за те, що, як він сам каже, «упанипнетеся». Тут втрутився Лісницький. Годі вам, панове, до чого ця розмова? Пушкар також у Полтаві добре панує, У самого пушку, а інакше й не можна. Щоб керувати цілим полком, треба твердо на ноги стати, Тому ми й просимо в тебе привілеїв. Дай нам волю своїм, полком самим верховодити, та поклянися, що жодного полковника не знімеш та не призначиш без старшинської ради, а уряд свій полковник зможе синові передати. Поклянися, що жодного союзу і договору не укладеш без нашої згоди. В такому разі ми будемо тобі вірно служити і навіки забудемо про гетьманську булаву. Повір, пане Іване, ми не хочемо нічого змінювати. Нехай залишається все так, як завів батько Хмельницький. Проте поміж нас не буде більше такого чоловіка, як він, щоб усі козаки любили його і обожнювали. Болова стане дуже ласим шматком, кожен захоче за неї схопитися. А так ти віддаси полковникам частину своєї влади, і ніхто до тебе не полізе, і ти зможеш спертися на нас. Виговський розумів, до чого хилить Лісницький. Говорив мудро, адже небезпечно зосереджувати всю владу в одних руках, та це в майбутньому. Зараз же йому потрібна влада і сила, щоб вихопити Україну з того становища, яке склалося на шахівниці – де дуже складно було розібратися, хто друг, а хто ворог. Веговський ще не мав сили, мусив збирати її. Писар мовив твердо. Хочете жити, як магнати польські? У славі, багатстві, та ще й королем своїм крутити, чи пак гетьманом, як хотіти – ви лише погляньте до чоті магнати і шляхта, довели річ спалиту.